Mergem la cafe, mergem după aceea să vedem ce fac băieții ăștia pe biciclete. Genesa 11. Genesa, e prima carte din Biblie. Genesa 11. Prima carte din Biblie. Ușor de găsit. La mine pagina e chiar pagina 11. Incredibil, ce coincidență. Genesa capitolul 11 și, uh, și pagina 11 la mine în Biblie. Dacă altă pagină, nu sunt sigur ce fel de Biblie ai. În <laughs> glumesc. Un dintre, oh my gosh, am o Biblie mormonă. Doamne, păzește ne păzește-ne. Bun, uh, Genesa 11, versetul 1. Citim din pasajul acesta. Spre așa, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în zona șine, în țara Chinear, și au descalcat acolo. Și au zis unul către altul, haide să facem cărămizi și să le ardem bine în foc, și cărămindea le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haide să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Și să ne facem un nume. Să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Versetul 5. Domnul s-a cobor să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fii oamenilor. Și Domnul a zis, iată ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat Și acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haideți să ne și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Versetul 8. Și Domnul i-a împrășteat de acolo, pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrășteat Domnul pe toată fața pământului. Și mergeți la Matei. Vom citi din nou din Matei, din pasajul care am citit data trecută, un pasaj interesant, Matei, capitolul 18. Versetul 19 Prima carte din Noul Testament Și prima carte din Vechiul Testament Matei 18 cu versetul 19 Spune așa Vom mai spun iarăși, Isus vorbește aici Că dacă doi dintre voi Se învoiesc Cuvântul cheie în seara asta va fi Se învoiesc Cuvântul eh, voi se învoiesc Pe pământ să ceară un lucru oarecare Le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul Căci acolo unde Doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu În mijlocul lor Căci acolo unde sunt doi sau trei Adunați în numele meu, sunt și eu În mijlocul lor Cine vorbește aici? Isus. Noi în ce nume ne-am adunat în această seară? Numele lui Isus. Cine e prezent în mijlocul nostru? Așa că ai grijă cum stai lângă vecinul și ce vorbești cu el? Isus Să e în casă Isus e în casă lui Ok, haideți să ne rugăm și vom porni uh, în, uh, în seara asta în călătoria noastră. Doamne, să mulțumim pentru seara asta, doamne, să mulțumim pentru ceea ce ne-ai vorbit până acum, să mulțumim, Doamne, pentru timpul în care am putut să venim și, să, Doamne, să atingem inima ta, să stăm în închinare și să scântăm -ți ție, să cântăm în cinstea ta, să mulțumim că te atingi de noi. Mă rog, Doamne, în continuare, tu să ne vorbești, să, Doamne, să ne arăți, Doamne, lucruri pe care poate le-am pierdut, lucruri din vedere, lucruri pe care le-am uitat, poate, dată. Mă rog, și în timp ce continuăm să vorbim despre rugăciune, aventura rugăciunii. Doamne Sfinte, mă rog ca tu să ne vezi ceva nou astăzi despre rugăciune și să mulțumesc că fiecare tânăr de aici va simți prezența ta. Ești prezent aici și, doamne, vom fi atinși de puterea ta în această seară. În numele lui Iisus Hristos, mă rog, știți, tinerii Amin. Amin. Amin. Lucru viitor s-a întâmplat în acesta în fotbalul românesc. Poate unii dintre voi care uh, nu știți despre ce vorbesc, uh, o să aflați acum. Uh, fotbalul românesc a fost uh, uh, zguduit anul acesta într-un mod, într mod plăcut, să zic așa. Până acum, în topurile care erau tot timpul la clasamentul în Liga cum îi spune acum? Liga 1 sau cum îi spune? Liga 1? Care e fotbalul Boboc. Liga 1. Liga 1. Totdeauna, dacă sunteți așa, vă uitați la știri, totdeauna știam Steaua, Dinamo, Rapid, nu? Poli, cine mai era? Ce frecluși? Cam aștia erau... În top, să zic așa. T dacă auzeai așa, fecii vihor, am vrea noi. Bun. Uh, în altă divizie, da. Dar anul ăsta s-a întâmplat ceva foarte interesant. Anul ăsta, o echipă de care, auzeam așa numai, că steau a juca cu ea, la tot timpul pierdea, anul ăsta s-a întâmplat ceva extraordinar. O echipă care era un nobody. Nimeni, cine-i echipa asta, a ajuns să câștige campionatul. Robin, știi despre cine vorbesc? Robin nu știe. Silvitu, știi despre cine vorbesc? Zici, Silviu care e echipa asta? Unirea urziceni. Cât s-a auzit de echipa asta? Uitați-vă în sală, cât s au auzit. Cât s-a auzit numai anul asta de ei, mă sus? Numai anul asta. Deci, uitați-vă. Lucru care. Da, mulțumim. Clubul Unirea. Lucrul care reușește de fiecare dată să facă o echipă câștigătoare e unitatea și învoirea, înțelegerea dintre ei. Nu neapărat trebuie să ai cei mai buni fotbaliști ca să câștigi un campionat. Trebuie să ai o echipă bună. Mi-aduc aminte și cei care știți, puteți să mă corectați, Acum, mi se pare în 2005-2006, Uh, totdeauna eram obișnuit în uh, Champions League să fie echipe mari, să ajungă Real Madrid. Când, a, când era vorba de Real Madrid știai că galactici. totdeauna îi prezentat parcă erau din, de pe Marte și intră galactici în teren. Venea toți, Zidane era atunci mare, uh, mare campion, uh, Galactici tot, parcă erau de pe altă planetă. Dar în 2005 sau 2006, nu știu exact în ce an, a fost o echipă care n-am auzit, a zis, F.C. Porto. Mă gândiți minte, F.C. Porto, când F.C. Porto o câștigat Champions League. Nu ne au venit să crede. Cine e echipa asta? Și că căutam să văd, nu, știu pe cineva în echipa respectivă. Știam, chiar pe nimeni nu știam. Pentru că, mi-aduc aminte, când au câștigat, nici unul din echipa respectivă nu era vedetă. Nici unul măcar. După aia au devenit. Dar nici unul până atunci nu era vedetă. Și spuneau comentatori, spunea puterea unei echipe. Unor oameni care se adună, se învoiesc împreună să facă ceva și i Și nimic nu poate despina. Ce-ar fi dacă noi ca biserică, noi ca tineret, tu ca persoana ai înțelege această putere a învoirii. Pentru că seara asta, despre asta vreau să vorbesc, puterea învoirii. Puterea acesta a cădea de acord la ceva și să te unești pentru un scop. Puterea învoirii. Seara asta am citit despre turnul Babel. Acum, cred că majoritatea dintre voi sunteți obișnuiți cu această întâmplare, cu turnul Babel. Cât? puteți spune că știți despre ce vorba cu turnul Babel? Acum, hai să vă pun o întrebare și să vă punem să vedem așa cât știm despre turnul Babel. Bun, uh, turnul Babel a avut loc, câți dintre voi credeți că a avut loc înainte de potop? Înainte ca Dumnezeu să distrugă potopul, uh, lumea prin potop. Înainte. Înainte? Câți credeți că a avut loc după? Câți nu știți? Ce care-ți n de cam, nu știți. Bun. Deci, turnul Babel, vă spun eu, a avut loc după potop. Eroul principal în filmul cu potopul, corabia lui, el a fost erou principal, nu a fost Tom Cruz atunci, nu a deci a fost erou principal în filmul ăsta cu potopul, a fost Noe. Bun. Dacă turnul Babel are loc după Noe, la câți ani, oare, credeți voi că au avut loc uh, construirea acestui turn Babel? Oamenii au fost fascinați de turnul ăsta Babel, au căutat, arheologii l-au căutat, au să vadă. E prima construcție menționată în Biblie, e foarte interesantă. Hai să vă spun eu. 175 de ani, aproximativ, după ce Dumnezeu ies, ies din corabie, Noe și familia lui, la 175 de ani, moștenii, uh, urmașii lui Noe, se adună împreună, hai să construim ceva Hai să facem o cetate Hai să facem un turn Au fost familia lor noi Nepoți, străne poți, În 175 de ani se nasc destul de mulți copii păi Ați văzut că Numai uh, în 17 ani uh, Lui Sean Și lui Kevin s-au născut doi copii În 17 ani pe 175 de ani se nasc mulți copii În între timp uh, au și copii Fac copii și așa mai departe Fiți atenți când turnul, când turnul Babel se construiește, Noe încă în viață. Mai încă în viață. Pentru că noi a trăit 300 de ani după ce a ieșit din corabie. Așa că la 175 de ani încă noi e în viață. Urmașelui Noe, cei care sunt actorii principali în filmul ăsta cu turnul Babel, un pic mai e cei care traduce. My God. Uh, și... Turnul acesta, Babel, a fost o a început o idee. Urmașii lui noi se adună împreună și s-au zis, suntem, suntem, o, suntem o, un popor, avem o, aceeași limbă. Ce-ar fi dacă am face ceva? Ce-ar fi dacă noi am fi uniți? Ne-am voi împreună, să facem ceva și stau gândit, ce am putea face? I-a venit o idee, am putea să ne răspândim peste tot și să fiecare cu ferma lui? Sau să construim ceva împreună? Și sau Învoit împreună Să construiască O cetate Un turn, S-au învoit împreună să construiască ceva Și au avut un plan, plan. Ce-am putea noi face? Să Și dintr-o dată Turnul ăsta care el construiau Avea nevoie de bună, De o organizare bună Erau nevoie de cărămizi să le construiască Și erau oameni care făceau cărămizile era nevoie de smoală să le pună împreună cărămisele, n-aveau și așa că au făcut smoală. Era nevoie de tâmplari care să pună lemnele, să facă uh, uh, schelele, au, au avut întâmplare. Au nevoie de arhitecți care să vadă că nu merge strâm. Au avut care puneau, puneau uh, cărămisile la o lată. Și a fost o muncă în echipă de ceea ce Kevin vorbea. o muncă în echipă care te ajută să faci mai mult decât tu poți singur. Și la un moment dat, nu numai că ei au construit acel turn, dar atrag atenția lui Dumnezeu. Și îți da să faci ceva așa de, să faci ceva ce atrage atenția lui Dumnezeu. Și această construcție și ceea ce făceau ei a atras atenția lui Dumnezeu. Și Biblia zice că Dumnezeu a venit să vadă ce fac ei, cum construiesc. Și îți ce se uită, Să uite Dumnezeu la ceea ce fac ei. Biblia spune, dacă vă uitați cu atenție, spune Dumnezeu, ei sunt un singur neam. Sunt, au aceeași limbă și sunt învoiți să facă ceva ce nimeni nu-i poate opri Orice, și uitați-vă dacă vă citi spune felul următor Dumnezeu însuși a zis acum nimic nu ar împiedica să facă tot ce s-au pus în gând așa de uniți au fost vă gândește oare unirea urziceni la începutul campionatului cât, cum s-au dorit ei să câștige campionatul ăsta pentru că vă spun un lucru dacă nu și-ar fi făcut un plan să-l câștige, din greșală nu poți să câștigi un campionat. Nai cum. Deci n-ai cum. Eu din greșală nu pot să ajungi să faci ceva cu o echipă. n cum. Trebuie să fie un plan, trebuie să fie o învoire. Din greșală nu se întâmplă. Făce Porto, n-a câștigat Champions League din greșală. Nu se poate. Hai că mai câștigi un joc. Dacă vă aduceți aminte cei care vă place fotbalul, țineți aminte, așa că România cu Germania... Aici la noi și am bătut cu 6-0. Nu știu, ați văzut, Mec, câți ați văzut, Mec, 5-0? 5-0. 5-1, da, 5-1, mulțumesc, Băvoc. Bă. Trimirea a fost 6-0, așa bucurie. Da, 5-1. Acum uitându-mă în mă spunem, sigur, băi, am avut, am, am prins într-o zi proastă pe germane, asta e adevăr. Deci se întâmplă uneori să mai, dar să câștigi, din, să câștigi așa, din prost noroc, un campionat, nu se poate să fie un plan. Puterea învoirii. Iisus Hristos în Matei spune felul următor dar eu vă spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ se învoiesc pe pământ, să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de tatăl meu care este în ceruri. Vorbeam de puterea partenerului de rugăciune și vorbeam data trecută cât de important este să ai un partener de rugăciune. Să ai pe cineva care săptămânal te, te întâlnești și împreună te învoiești. Dar ascultă-mă un lucru. Continui să vorbesc despre acest subiect un pic, un pic să vedeți ceva. Deja mai ai un partener de rugăciune dacă voi doi nu sunteți în unitate împreună. Deci numai așa de formă, eu cu Robi să mă întâlnesc așa de formă să zic la liderul meu că noi doi ne-am rugat, n-are niciun efect. E ca și cum Real Madrid aduce cei mai bun jucători și noi părem la exterior că eu cu Robi am face o echipă bună, parteneri de rugăciune, dar în realitate noi nu suntem în unitate, n-am -am realizat nimic. Așa că trebuie să ai o persoană cu care te poți învoi. Și vă dau definiția ce înseamnă a te învoi, că am căutat-o și a te învoi înseamnă a ajunge la o înțelegere, a cădea de acord, a se înțelege cu cineva. Și de am spus că când vorbim despre parteneri de rugăciune, vorbim de un prieten de-al tău. Nu ai cum să stai în unitate cu o persoană care nici nu știi ce crede el. Ei nu știi ce e important, trebuie să fie un prieten. De exemplu, prietenul tău crede că nu trebuie să vii duminica la ora 10 dimineața la program, la rugăciune. El crede că dacă prinsi predica e chiar ok. Dar dacă tu stai și ai prietenul tău și stai un pic, stai, noi suntem prieteni, venim la biserică la 10, că începe programul la 10, nu pe predică, să prinzi și eu Amin la predică, am fost și la biserică. Deci trebuie să fie o persoană care avem aceeași idei, care să stai în unitate. Turnul Babel a fost pentru că au fost niște oameni în unitate care au avut același gând și au stat, s-au învoit împreună. Hai să facem ceva. Nu fiți atenți. Când te întâlnești cu partenerul tău de rugăciune, cum te cheamă pe tine? David. David. Fiți... Bine, David. David, hai să Noi te ne rugăm. Ridică-te pe David. Eu mă întâlnesc cu... să spune că David e partenerul meu de rugăciune. Mă întâlnesc cu David și îi spun, David... Uh... Și trebuie să fie o învoire între noi. Că altfel, dacă nu ne învoim împreună, nu ne va fi dat lucrul ce îl cere. David, tu, el îi spune motivul pentru care se roagă și el îmi spune o de motive, eu îl știu pe David, ce, uh, ar vrea ca Dumnezeu să-l folosească în, uh, în muzica rap. Ar vrea să transmită prin muzică rap uh, mesajul lui Dumnezeu. El îi spune asta și spune te roagă-te pentru mine și cere Domnului ca Dumnezeu să-l folosească de mine. Se deschide el căi unde? În licee? Unde Dumnezeu vrea să deschide căi? În momentul în care noi suntem prieteni, eu știu că el vrea să fie folosit de Dumnezeu în muzica rap, noi ne învoim împreună. Fiți atenți ce facem. Eu sunt de acord, cu, împreună cu el, ca el să fie folosit de Dumnezeu în muzica rap. Suntem de acord împreună. Acum, singura condiție când cerem un lucru de la Domn, noi ca parteneri de echipă, singura condiție este ca ceea ce cerem să fie după voia lui Dumnezeu. Adică să fim nevoim cu voia Lui Dumnezeu. Dacă voia Lui Dumnezeu pentru el este, că el să fie, de exemplu, fotbalist. Asta e voia lui Dumnezeu. Și el până acum nu și a dat seama asta, ne rugăm, Doamne, luminează. <laughs> luminează. Adică noi când mergem la fugiu și el ia o minge de fotbal, o ține, o ridică cu călcâiul, o pune, stă aici pe ureche, mingea. deci face niște scheme, extra noi stăm, el vrea să cânte rap, să zicem, și când cântă rap, cântă ca o găină, de exemplu, știi? Nu-i vorba de el, dar mă zic așa. Și atunci, doamne, eu ne voi împreună, doamne, arate că el trebuie să fie fotbalist, nu rapist. Când ne adunăm împreună, trebuie să fie o învoire, adică eu sunt de acord. Și ne voim împreună. Știu că voia Lui este pentru el să, pentru asta să, să, să fie rapper. Și în momentul în care ne rugăm împreună, ne învoim împreună. exemplu, eu ne întâlnim să ne rugăm și să spun, Auzi, am un membru din familie, un care nu-i întors la Domnul. Vreau să ne rugăm pentru el. Împreună cu el facem o echipă. Ne învoim împreună. El e de acord. Ca unchiul meu. Să-l cunoască și el pe Dumnezeu. Și în momentul în care ne rugăm, Biblia spune când doi se învoiesc, acel lucru le va fi dat. Sau, îmi spui tu, Vezi că bunica mea e bolnavă, spune el, David spune bunica e bolnavă. Împreună cu el mă unesc și spune Doamne, ne unim împreună. Vrem ca bunica lui David să fie sănătoasă. Și ne împreună ne învoim. Asta e puterea învoirii. Asta e puterea când îl știu pe David, știu cum e el și mă văd împreună cu el și cerem lucruri de la domnul, împreună. Sau, de exemplu, David, de ce care are 25 de ani? Ce mă te, Simt că trebuie să mă căsătoresc. că adică simt că e timpul, dar nu e nimeni la orizont. Ai că sunt, dar nu persoana potrivită la orizont. Vine și îmi spune, fiți atenți. Vine și spune, bun. Este voia lui Dumnezeu pentru el să căsătorească? De ce nu mai multe ori, pentru toți este. Sunt cazuri în care nu este când trebuie să se dedice, dar să zicem că el nu e așa, el știe că nu e voia lui Dumnezeu, el știe că el trebuie să căsătorească, el știe că Dumnezeu a spus, nu bine ca omul să fie singur. Deci e voia lui Dumnezeu că omul să căsătorească? Bun. Împreună, fiți de ce facem? Ne învoim împreună, când ne adunăm și ne rugăm. Deci tu, David, ai vrea totuși să, să aducă persoana în calea ta. Și împreună, când ne rugăm, ne învoim împreună. Doamne, noi împreună vrem ca să aducem calea lui David, persoana care e pregătit tot pentru el. Și ne împreună. Biblia zice, când facem asta, este o putere. Care dacă tu te rogi singur, el se roagă. Doamne, de, de ce la ai adus -o? Nu este putere când, de multe ori când te rogi singur. Dar când te rogi împreună cu altul, și te să cer un lucru. Există putere în doi. în vorbeam despre putere în doi. Dar e puterea aceasta a învoirii. Împreună decidem, ne înțelegem. Și nu numai atât, aveți atenți. M-am învoit împreună cu el. Săptămâna care vine, mă rog. Și data viitoare când mă întâlnesc, cum e bunica, da? Ai mai mean, prin ce -o melodie? Ai văzut pe cineva? De ce? Pentru că în momentul în care ne voim pe pământ să cerem un lucru. Deci a promis că ne va da, dacă e după voia lui Puterea învoirii Împreună decidem, ca, ca cei, cei de la Turul Babel a fost un exemplu negativ A învoirii, dar aici noi împreună Ne voim împreună Vreau ca bunica ta să fie mântuită Vreau ca Dumnezeu să te folosească în În, în, în, în rap Imediat Începe lucrurile să se întâmple Dacă el se ruga singur Nu avea așa mare putere Puterea, învoirii Împreună, nevoie, mulțumesc David Vă dăm un alt exemplu. Robi, haide în față. Suntem la, suntem la o întâlnire. Stă la o întâlnire ca aceasta și îl rog pe Robi să se roage ceva. Și Robi începe să se roage. Noi toți stăm, ne uităm la el și începe Robi să se roage. Și, și Robi spune, Doamne, vorbește-ne în seara asta. Zi. Doamne, vorbește-ne în seara asta. Acum, fiți atenți. Voi v-ați la el, n a zis nimica, el a spus asta. Nici unul dintre voi, prin faptul că n-ați zis nimic, nu v-ați învoi cu el. Asta și v-ați Ascultă, doamne. Dar fiți atenți ce se întâmplă. Robin, zi din nou. voi Voiești, ne seara asta. Și tot rândul ăsta de aici se învoiesc împreună cu el și spunteți toți, amin. Fii ce se întâmplă. Fii Zi. Domnul Voiești, ne seara asta. Numai rândul ăsta a zis Amir, fiți atenți. Imediat puterea cererii a crescut. Pentru că s-au învoit încă șase persoane împreună cu el. Toți care a stăcut și v-ați numai la noi, nu v-ați învoit cu noi. V-ați uitat. Dar imaginați-vă, fiți atenți, când avem pe cineva în față și cineva se roagă, fiți atenți ce se întâmplă. În momentul respectiv, voi toți o să ziceți amin, dacă credeți că e ok, ce, dacă vă învoiți cu mine. Și el va, se va ruga fraza asta și voi toți veți zice amin. Domnule, voiește în seara asta. Care a zis amin, v voi împreună cu noi. Este parte partea noastră. Ne-am voiit împreună, la un scop. Ne-am voiit împreună ca Dumnezeu să ne vorbească în seara asta. Hai să vă spun un lucru. Mulțumesc, robi. Vă dau un exemplu. Duminica dimineața, când eu stau și conduc în China și mă rog o rugășune. Mă rog, pentru voi, mă rog, pentru cine sunt în biserică. Câți dintre voi până acum, poate, mă să dați și face fain să se roagă, Ted. Fain să se roagă. Am învățat bine să se, se roage. Am studiat teologia, știe să se, se roage. Păi mine nu mă ajută nimic ca faptul că tu mă analizezi rugăciunea și o scrii pe ortie și mergi și o uh, scoți cuvintele la dicționar să vezi în dex online dacă chiar s-o potrivit. Deci dacă au fost totuși potrivit cuvântul respectiv. Pe mine nu mă influențează cu nimic nu mă ajută cu nimica. Dar dacă tu ai zice, ce zic eu? Tu ai zice amin. Dar nu așa oramin care nu uh, ăsta uh, ceva ceva furnică de sub scaun se audă. Deci nu. Deci un amin se audă măcar vecinul, măcar vecinul, nu? Mă, măcar, la, măcar la o rază de un metru sau audă, dacă a zis amin. Nimeni nu știe că tu ești în acord cu noi. Dacă citiți în Biblie, de multe ori în poporul Israel când se spuneau rugăciuni, poporul răspundea, amin. Așa să fie. Adică ei se învoiau împreună. Se învoiau împreună. Și atunci când avem pe cineva și cineva se roagă și spunem, Doamne, vindecă în această seară și dacă Tu ești de acord, Tu te învoiești cu mine și spui, da, Doamne, mă voi și eu. Lucruri nu se pot întâmpla. Dar știți cum? Să crezi împreună cu mine. Când eu spun, Doamne, vindecă în seara asta și Tu spui amin. Și Tu crezi deja suntem doi. Și dacă mai crede și Crina, deja suntem trei. Știi că dacă crede și Miha, suntem patru. Dacă și Delea crede, suntem cinci. Puterea învoirii. Ce ar fi dacă atunci când venim la tineret și cineva se roagă și cere ceva, ce s-ar întâmpla dacă ne-am învoit mai mulți? Mai mult. Ce s-ar întâmpla dacă înainte de program avem un grup care ne întâlnim și ne rugăm pentru programul ăsta. Ne rugăm pentru el. Și ce ne rugăm? Ne rugăm ce vrem ca Dumnezeu să facă seara asta. Acolo în sala aia noi decidem ce Dumnezeu vrea, ce spune Domnul ce să facă. Noi decidem ce să facă. Voi veniți mai și vă uitați la un program. Noi în sala aia decidem ce Dumnezeu să facă. Și nu sunt liderii care vin acolo neapărat, ci sunt tineri ca voi. Care vin și decidem. Doamne, Vrem asta să vindeci. Ne voim împreună acolo, într-o sală. Vrem să vindeci. Ne voim împreună. mi -aduc aminte când această învoire împreună, înainte de program, eram 30 de tineri. mi duc aminte cum erau întâlnirile de tineret. Cei care ați prins, 2005, 2004, au fost ani în care întâlnirea dinaintea programului era așa de plină că trebuie să schimbăm sala. În 2004 și 2005 o trebuie să venim în hall, să ne rugăm. Așa de mulți veneau. Știți cum erau întâlnirele de pe vremea aia, la tineret? Pei oamenii cădeau pe jos. Așa puternic era simțită prezența la Dumnezeu. Ce care ați fost știți. În momentul în care oamenii s-au împuținat, n-au mai fost oameni care să stea, să se învoiască pentru programul ăsta. Programul e bun, dar nu intensitatea care a avut-o în 2005-2004. Voi știți care ați fost prezenți. Păi veneau oamenii și se mirau, simt ceva, zice. Era Duhul Sfânt să manifesta cu putere. Știți de ce? Că noi spuneam Duhul Sfânt ce vrem să aibă loc la întâlnirea asta. Nu avem destui oameni acum care să spună Domnului ce vrem să facă la întâlnirea asta. Nu avem destui. Astăzi la început, la și jumate, am fost doi. A fost un sfert, o mai venit încă trei, patru. Nu avem destui oameni. Unde ești tu? Când avem nevoie de tine să stai și să te învoiești împreună cu noi. Să spune Domnului, ce vrea, ce vrem să facă la întâlnirea asta? Roca, eu știu un lucru. Când întâlnirea dinaintea programului Vom fi din nou numărul care a fost Și mă ajunge la 50 să sănă unde să ne întâlnim și 100 Când acolo va fi puternic Cei care vin la program să vadă Nu vor putea sta aici Pentru că prezența Lui Dumnezeu va fi așa de puternică Îmi aduc aminte Chemările la altar Din 2004 și 2005 Îmi aduc aminte Cum tinerii plângeau aici la altar îmi că aminte când treceam doar pe, lângă niște oameni și simțeam că o căldură trece pe lângă ei. Îmi aminte acele întâlniri. Și singur lucru care era diferit. Toți aceiași oameni, tot noi. dacă că sana aia de rugăciune înainte fierbea. Fierbea. Dacă vrem să ne întoarcem înapoi la acele vremuri, e un singur lucru de făcut, să ne învoim împreună la rugăciune. E nevoie de tine. E nevoie ca și tu să fii alături de noi, să, să te învoiești împreună, să spună, uite, asta vrem ca tu să faci la Unde mai e nevoie de învoire? Vă spun unde mai e nevoie de învoire. Învoie de rugăciune, când eu predic, sau când un predicator predică, când biserica, nu mă refer la cei care sunt pentru prima dată, nu mă refer la prietenii tăi, mă refer la tu, care faci parte din biserică, tu care ești mântuit. Acă tu în Duhul tău te rogi și spui, Doamne, vorbește. că tu te rogi acolo unde ești, în Duhul tău, în timpul predicii și spui, Doamne, vorbește mie, vorbește celui din dreapta, celor din stânga. Și sunt mai mulți care se învoiesc. Eu ca vorbitor, eu știu ce se întâmplă când mai mulți dintre voi se roagă pentru mine. Știu ce se întâmplă. Există o putere care vine peste mine care nu o pot explica. E ca și cum Hristos începe să vorbească prin mine. Mi-aduc aminte la o tabără când am simțit că mai mulți se roagă pentru mine. Era o tabără se pare că era urmări, uh, tabăra sejurul purității, eram la gura râștii și simțeam că în sală sunt tineri care chiar vor ca Dumnezeu să le vorbească. Simțeam. Simțeam că sunt tine care se roagă în timp ce se uită la mine cu ochii deschiși, în Duhul lor se roagă. Doamne vorbește -mi. Doamne, folosește-te de cel care vorbește. mi cum parcă Duhul Sfânt a început să-mi ia limba, a început să plâng, pentru că știam că eu, nu mai sunt eu cel care vorbește și Duhul Sfânt prin mine. Mi-aduc aminte acele momente în care mai mulți v-ați învoi. Din să fără că, că Teo începe să se roage, Doamne, vorbește. Anca începe să se roage în timp ce vorbește, Doamne, vorbește. Mesajul se schimbă. Eu că aminte de o tabără, spunea cineva că la o tabără cu tineri, au început tinerii să prindă ideea învoirii în rugăciune în timpul predicei. Și în timp ce se rugau, în loc să fie până atunci vorbea unul cu altul. <hihihihi> <hihihihi> <hihihi> Și în loc să vorbească unul cu altul, au început să se roage pentru vorbitor. Ochii deschiși, Ui, Atenți la predică. Doamne vorbește prin el. Acei tineri, adoleții, cu corpii, ei au început să se rage pentru vorbitor. Și cinci dintre ei au venit la vorbitor după și au spus, ceva s-a întâmplat cu tine în seara asta? L-am văzut pe Hristos de lângă tine. Și ce vorbitor interesant? Că și am simțit că buzele, parcă eram folosit, parcă Hristos vorbea pe mine. Ce-au fost diferența? Ori înțeles înainte că o seară puterea când cei de acolo se roagă împreună. Păi, imaginați-vă că se roagă Robi pentru vorbitor, se roagă Mona, se roagă Silviu, că mai mulți. Duhul sunt. În timp ce există o învoire, se învoiesc mai mult să se le va fi dat. Și semne și minuni au loc. Tinerilor, eu nu. Aș vrea ca, în timp ce continuăm vara aceasta, n-aș vrea doar să veniți aici și ascultați doar un mesaj fail. Deci spune legea să râde. Pune cum am fost la pescuit. N-aș vrea să vii doar aici, să te fac, să te gâdele un pic la urechile tale și să pleci să vă face ambrâs. Nu asta e deloc dorința mea. Dorința mea este ca tu să vii în acest loc să-l întâlnești pe Dumnezeu. Și puterea Lui. Și atunci viața ta va fi alta. Să-L pe prietenul tău, să vine aici, nu să audă un vorbitor care vorbește despre mânirea, vor ce nu, că -și ca că Ci să vin să vadă un... pe cineva care e folosit de Dumnezeu. Dumnezeu să vorbească. E nevoie ca tine să se învoiască în rugăciune. E nevoie ca tine să stea în rugăciune. Ce care veniți duminică dimineața la program Vreau să vă întreb, câți dintre voi v-ați rugat pentru păstor În timp ce predică Și dacă ar fi să fac un sondaj Știți ce ați descoperit Puțin De unde știu? Că am vorbit cu voi Am vorbit cu voi Tentă parcă vorbește așa pentru adulți Când te-ai rugat pentru el? Mm, niciodată There you go s-ar întâmpla dacă ai începe să te rogi, Duminica? Doamne, vorbește mie. Vorbește celor care îi lângă mine. Există o putere în învoire. Și dacă am folosit-o ca tineri, ca tineret, vara asta, Domnul Dumnezeu s-ar putea pogoro din nou. Eu mă rog, postez pentru tabără. Eu cred că lucruri minunate se vor întâmpla în tabără. Dar dacă ne voim mai mulți ne rugăm pentru tabără, să credem mai mulți, să ne rugăm împreună mai mulți. Că tabăra asta să fie o tabără cu n-am mai fost altele. Că cei care mai sunt în tabără, că o să mai fie alții în tabără. Chiar dacă vorbesc cu gorește acolo în tabără, nicio problemă. Îl vor întâlni pe Dumnezeu. Cum ar fi dacă ne-am unii în puterea învoirii? Am voie împreună. Același scop, ce așa Ce s-ar putea întâmpla vara asta, oare? Mă rog ca Dumnezeu să-ți deschide inima în această seară și să-ți dorești și tu să te învoiești împreună cu mine, cu alții, să vedem slavă lui Dumnezeu în locul acesta. Să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Haideți să ne rugăm. din ceruri, în seara asta, ne-a învățat puterea învoirii, puterea doamnei când doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru. Și doamne, în toate exemplele menționate, în toate exemplele menționate, am știm că există o mare putere. Când ne împreună, când împreună ne învoim în rugăciune să cerem un lucru. Noi ca tineret, ca parteneri de rugăciune. Mă rog, Doamne, pentru cei care încă n-au un partener de rugăciune, să-l să-și găsească unul care să învoiască în fiecare săptămână. Cinci minute pe săptămână. Să ceară lucruri de la tine. conform voii tale. Și să vadă minuni. Mă rog pentru cei doamne care încă n-au participat la rugăciunea dinaintea programului de la și 25 la 5 și 25 mă rog pentru cei doamne care au participat și s-au lăsat nu s-au mai învoit împreună cu noi nu s-au mai învoit împreună cu noi n-au crezut că mai e nevoie să se învoiască n-au crezut că lască să se roagă alții mă rog să le vorbesc și lor Oare poate aceia, Doamne, care în 2004-2005 au fost acolo și am umplut săli că trebuie să ieșim din anumite sări că așa de, eram așa de mulți. Vorbește la celor tineri. adu de puterea care se manifesta atunci când ne rugam, când ne învoiam împreună și ceream de la tine un lucru să-ți manifesti prezența la seara de Tinere. Bro, pentru cei doamne care până acum la program care fac parte din miserică care sunt membri care doamne sunt aici la studiu biblic ori de câte ori era o predică aici în Salem, ori vinerea ori duminica care nu se rugau niciodată pentru vorbitor, nu se ruga vorbește, folosește, nu se rugau niciodată rog să-i vorbești doamne de acum și el să se învoiască împreună cu ceilalți și să se roance acolo în duhul lui, să spune, doamne vorbește -mi. doamne folosește de el Arată-ți slava ta prin El. Că ești aici în asta și nu cunoști pe Dumnezeu. Că ești aici și n-ai n-a să-L urmezi pe El. În seara asta poate Dumnezeu te-a strigat pe nume și ai simțit cum te strigă și spune vină la mine. Nu vorbim despre o fantomă, vorbim despre un Dumnezeu real Dumnezeu care umbla printre noi prin de har și slavă Care a murit pe, aici, pe Pământ, a murit acum doua ani pentru păcatele noastre Pentru ca noi să nu mai trească să morim Dacă ești aici în seara asta și simți cum El te cheamă la tine La El Te cheamă pe tine Și tu ești departe de El Și simți că trebuie să vii la El să-L urmezi. Nu te cheamă la nicio religie, nu te cheamă la El. Și în această seară tu decizi să-L urmezi pe Hristos, să urmezi cuvântului, să lași păcatele tale, să lași stilul tău de viață și să te întorci la Dumnezeu. În seara asta, dacă ești aici și spui, te vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să-L pe El de azi înainte.